2 december 2022. Tre killar i Sundsvall ska ut och festa- när de plötsligt blir beskjutna på en parkering. När den skjutningen skedde så förstod man så här- ah, gängkriget är här på riktigt. En tidigare vän misstänks ligga bakom skjutningen- och det här blir början på ett krig om narkotikahandeln i Sundsvall- som ska sprida sig till Stockholm. Du tror räven bryr dig om din familj? Det handlar om att du går med räven mot mig- du ger dig in i något som, som inte kommer sluta bra. Och snart inleds en av de största norrländska polisinsatserna någonsin. Vi kan följa med det som skrivs i realtid. Det är då vi inser att nu börjar det här intensifieras. Det är någonting på gång. Petri Krim, den här veckan om sveket i Sundsvall som startade våldsvågen. Jag heter Mariella Quintana Malin. Och jag heter Linus Lindahl. Ja, gång på gång har kampen om narkotikamarknaden i Sundsvall nämnts som starten på våldsvågen som vi sett i Stockholm, den mellan Foxtrot och Dalenätverket. Men frågan är vad som egentligen hände i Sundsvall årsskiftet 2022-2023. Konflikten har ju lett till mord, sprängningar och skjutningar mot kriminella och deras anhöriga framförallt i Stockholm. Samtidigt som det i början av 2023 inte hände något i Sundsvall trots att det togs upp var och varannan dag i media, att konfliktläget var spänt och att polisen kraftsamlade. Och idag ska vi berätta om splittringen i Dalen-nätverket i Sundsvall. Det var den som fick en av dem att byta sida och gå över till kurdiska räven och foxtrott. Och där har han stått i centrum och organiserat mordplaner på sina gamla vänner. Och det här är en person som stått dalenledaren Greken nära. och Det här är en första förundersökning där polisen tror att de listat ut vilket alias Greken har använt sig av. Och hade det inte varit för att polisen tog sig in i en telefon och kunde följa mordförberedelserna i realtid, så hade läget kunnat sett helt annorlunda ut i Sundsvall. Den här polisinsatsen ledde till att en av årets största gängrättegångar nyligen kunde börja i Attunda tingsrätt i Sollentuna mot 23 personer. De åtalade misstänkta för bland annat försök till mord, grova vapenbrott och grova narkotikabrott. Och att rättegången hålls i Stockholm istället för i Sundsvall det är för att man inte får plats där och för att det krävs så mycket säkerhet kring gängrättegångar. Ja, det här är en jätteutredning. Förundersökningen är på över 10 000 sidor och i den så kan man se hur skjutningarna och sprängningarna organiserats och hur de misstänkta kommunicerat via chattar. Och i förundersökningen kan vi också läsa om en lång rad misstag som de misstänkta ska ha gjort under januari i Sundsvall. De är lite klantiga eller har otur helt enkelt. Ja, man lyckas inte spränga de bomber som man har med sig, man riktar in sig på fel lägenhet, man hyr en elbil som man inte har någon aning om hur man ska ladda och som får slut på el mitt på E4. Så det är inte bara polisarbetet som gjorde att det faktiskt inte hände några allvarligare våldståd i Sundsvall. Och det som har kommit fram sen i utredningen har slagit ner som en bomb kan man säga i Sundsvall. Swish-listerna på vilka som ska ha köpt narkotika av ligan har blivit en jättesnack i sista Men trots att rättegången mot över 20 personer som man kan koppla till rävens sida nu pågår så har våldet fortsatt i Sundsvall. Och flera av de misstänkta för sommarens våldståd är de som själva var utsatta för mordplaner och mordförsök i vintras. Och vi ska börja med det som blir upptrappningen till konflikten i Sundsvall, men också starten på våldsvågen i Stockholm, splittringen inom dalarna nätverket i Sundsvall hösten 2022. Någonstans har något svek uppstått. Att det var så kraftfullt eller spelade så stor roll, det vet inte jag vad det beror på. Det här är Petra Berggren, hon är reporter på P4 i Sundsvall och hon är en välkänd röst för er Petra Krimlyssnare. Men det är tydligt att man vänder sig ifrån varandra, att man tycker att du har svikit mig och den andra tycker likadant. Någonting har ju hänt för att det här förtroendet ska brista och i den här världen där vi ofta pratar om illojalitet så visar det sig här att det går så fort. Den här konflikten som sveket hon pratar om leder till ja, det ska bli upptakten till det blodiga gängkriget mellan Dalernatverket och Foxtrott. För det som vi berättat om många gånger tidigare att det är om Sundsvall som slaget står. Och i mitten av allt där står en nu 21-årig kille som är välkänd inom den kriminella miljön i Sundsvall. Vi kallar honom KP eftersom det är ett av de alias som han misstänks har använt på Signal och han kommer spela huvudrollen i den här historien. Han har rört sig i stan i flera år tillbaka. Men jag tror att han har kommit ganska snabbt till det här högre skiktet. Och att han verkar kunna hålla sig undan så oerhört bra. Han blir kontrollerad ofta. Han har span på sig. Men han kommer undan. Och därför får han ju också mer, mer makt och mer möjligheter. För man ser att den här killen eh, han är bra på att gömma sig. Han är bra på att inte... Göra sig hörd och inte synas men styra eh, i det dolda och han klättrar ganska snabbt. Man kan säga att KP kommer att ses som en utlösande faktor till det gängkrig som skakar Stockholm under första halvåret 2023 eftersom man sätter bollen i rullning när han hamnar i konflikt med sitt gamla gäng. AKP ja, har tidigare varit en del av dalenätverket och vid flera tillfällen har den till exempel kontrollerats av polisen tillsammans med ledaren Greken i Sundsvall. För trots att dalenätverket kommer från Stockholmsförorten Enskede dalen så har de under flera år misstänkt för att ha makten över narkotikerförsäljningen i Sundsvall och det ser man till exempel i domar och i förundersökningar. Dalenätverket har helt enkelt en lokal gren i den västernorrländska staden, berättar Petra Berggren. De är unga alla de här, men de har i flera år figurerat i utredningar om grova våldsbrott. De har suttit frihetsberövade men släppts. De har dömts ibland till mer ringa brott eller ungdomsvård och sådär. Men de har förekommit i verkligen alltså, grova våldsbrott. Men det finns såklart andra kriminella grupperingar i stan också. Men det har inte lett till några blodiga gängkrig eller konflikter för en flerstorstadsgäng upptäcker stan. Men det är först, först hösten 2022 som man känner liksom att det här är på riktigt. Stockholm har blivit. Man har riktat ficklampan på andra städer och ger sig, ger sig ut, ger sig vidare för att vinna nya marknader. Och i Sundsvall så har det visat sig finnas en lönsam marknad. Ja det är någonting som gör att KP inte bara tycker att dalenvännerna har honom. Han byter också sida och går över till Rävens nätverk Foxtrot där i november 2022. Exakt vad det är som har hänt mellan de gamla vännerna vet inte Petra Berggren eller de poliser som vi har pratat med. Om det är KP som sen erbjuder sina tjänster åt Foxtrott eller om det är Foxtrott som lockar över KP, det vet vi inte heller. Men klart står det i alla fall att det finns pengar att tjäna i Sundsvall. Det jag har hört är att Räven och hans gäng har förstått att ah, det är Dalen som styr i Sundsvall- de har inget stort våldskapital jämfört med oss. De kan vi tsch, peta bort. Inga problem. Dit går vi. Och i den krypterade chatttjänsten signal skriver i alla fall alias ett KP- med framträdande personer i Dalen-nätverket i Sundsvall. Under rättegången läser åklagaren Henrik Wallin vad KP skriver till en av Dalen-killarna. Nu, jag och du är klar helt med varandra. Jag har inget med dig att göra mer. Vi är helt klar med varandra. Du din väg, jag min. Och det verkar som att Dalernätverkets ledare Greken också får reda på konflikten. Polisen misstänker att det är Greken som skriver från aliaset Plata och Plomo som betyder pengar eller bli. Ett känt citat från den kolombianske knarkbaronen Pablo Escobar. Plato Plomo, alltså greken, skriver till KP att han inte kommer att välja sida. Men om KP vill leka ball i Sundsvall och ha problem så kommer inte han att stoppa honom. Men han skriver också att om KP vill bäckna och göra para så kan han lyssna på honom, greken alltså. Och det blir tydligt sen i chatten att KP faktiskt har bytt sida. Han börjar skriva med Alia som enligt polisen står nära den kurdiska räven och foxtrott. Rapporten Petra Berggren igen ryktena börjar gå att det, det finns någon konflikt att några personer som har varit nära varandra, man har sett dem tillsammans, de har av polis kontrollerats tillsammans massor med gånger, man vet att de här är kompisar men här uppstår det någon form av konflikt han vänder sig mot sina vänner kan man säga, han vänder vapnen mot sina vänner för han byter sida och nu börjar KP tillsammans med Foxrot allierade planera ett övertagande av narkotikamarknaden i Sundsvall. Och vägen dit ska bli blodig. I månadsskiftet november-december 2022 börjar KP förbereda en skjutning mot sina gamla vänner i Dalenätverket, Men han tänker inte hålla i vapnet själv och en intensiv planering börjar i signalschattar. Bland annat styr man upp så att två 15-åringar kan rymma från Sis hemmet Eknes utanför Enköping i slutet av november. Utanför Sis har en tjej kört fram i en blå hyrbil som de hoppar in i. Men de hinner inte långt innan polisen upptäcker bilen. Biljakten pågår i 180 km i timmen men polisen lyckas inte stoppa den blå bilen som sedan dumpas i Bro norr om Stockholm. Dagen efter fritagningen hyr tjejen en ny bil i Solna och polisen misstänker att hon sedan kör de två 15-åringarna mot Sundsvall. Och efter lite om och men för att hon har råkat hyra en elbil som hon inte vet hur hon ska ladda så lyckas de i alla fall komma fram till Sundsvall. Och där får 15-åringarna en tryckarlägenhet alltså där de kan gömma sig, få mat och så vidare. Och på bilder så kommer man senare kunna se dem posera med vapen i lägenheten. Samtidigt fortsätter KP att skriva med sina gamla vänner i och Åklagaren Henrik Wallin läser upp ett meddelande från KP den 1 december. Här inget problem, du ska få krig, säger han. Och e, försvaret då, du har tappat, gått in i väggen. Sitt inte och hota mig så här, tro inte för mycket nu. Så blir det fredag den 2 december 2022. Tjejen och 15-åringarna åker till området Bosvedjan vid halv nio på kvällen. Och Där i en lägenhet hänger några från Dalernätverket. De i sin tur bestämmer sig för att gå ut och festa lite. Och Eftersom några vill byta kläder innan så går de ner till bilen för att åka iväg och byta om. De är tre stycken som går till bilen och precis när en av dem ska stänga dörren till baksätet så avlossas minst elva skott. Killen i baksätet träffas i axeln men han försöker kasta sig längre in i bilen och blir då träffad i rumpan. Bilen träffas också av flera skott. Gärningsmännen drar därifrån och den skottskadade killens kompisar kör honom snabbt till akuten. Och så här berättar ett vittne till skjutningen för SVT Västernorland. Det var väldigt otäckt Så jag satt in i vardagsrummet och hörde skotten och såg två hoppa in i en bil. Jag tänkte nog först på att det var en, några buspojkar som var ute och sköt någon smällare. Eller vad. Jag vet inte vad jag tänkte egentligen, jag bara hörde. Det var lite otäckt. Sen såg jag ju polisen och allting här. Skjutningen sker alltså på en parkering i ett bostadsområde. Vittnen fotar bilar som lämnar platsen direkt efter och det blir en viktig ledtråd i utredningen. Enligt polisen så har 15-åringarna och tjejen varit på platsen. Två av dem ska avlossat skott och en kört bilen. Och när den skadade killen förhörs av polisen på akuten så säger han att han inte vill medverka i utredningen. och Han verkar förvånad över det som hänt. Han säger, citat, jag har inte problem med någon och jag vet inte vem som skulle vilja göra så här mot mig, slutsitat. Och polisen frågar då om det kan ha något med de ringa narkotikabrott som han är dömd för att göra. Men då svarar han, nej inte på den nivån att skjutvapenvåld ska användas. Och från början misstänker polisen faktiskt att en skadade killens kompisar ligger bakom skjutningen eller har något med den att göra. Men de här killarna ska istället bli målsägande sen. Och bland dem i Sundsvall som har insyn i den kriminella miljön har känslan under hösten 2022 innan skjutningen varit att något är fel. Mordförsöket i Bosvedia blir ett kvitto på det, säger Petra Bergren på P4 Västernorrland. Snacket börjar gå på stan. Att, ah, det är säkert han som har skjutit honom. Jag har hört att de har blivit ovänner och nu smalde. Och en annan som verkar höra de här ryktena i Dalen är verkets ledare Greken. Polisen misstänker ju att det är han som är användaren bakom aliaset Plata och Plomo. Och bara någon timme efter skjutningen så skriver Plata och Plomo till KP på signal att folk tror att det är KP som ligger bakom skotten i bosvedjan. Och Plata och Plomo skriver Om du har något med detta att göra, säg nu. Vi löser det. Och annars om jag får veta det senare, det är knas. Lite konstruktivt alltså. Men vad KP svarar till platta och Plomo, det vet varken vi eller polisen. Teknikerna har bara lyckats skaffa fram de inkommande chatterna när de undersökt KPs telefon. Elva dagar efter skjutningen på Lucia ringer en av 15-åringarna själv till polisen och överlämnar sig. Han är ju efterlyst efter rymningen från SIS-hemmet utanför Enköping och säger att han inte orkar vara på rymmen längre. 15-åringen blir misstänkt för försök till mord och nekar till anklagelserna. Och skjutningen i Bosvedien blir i dubbel bemärkelse startskottet på konflikten mellan Foxtrott och Dalernätverket i Sundsvall och i Stockholm. När den skjutningen skedde så förstod man så här, ah, gängkriget är här på riktigt. Och efter det här så sätter ju polisen in såna här enorma resurser, alltså de syns ju överallt. Och då kunde man bara gå runt på stan och tänka, hur många av dem är jag inte ser? Ars 2022 slutar med mord, portsprängningar och skjutningar mot lägenheter i Stockholmsområdet och det fortsätter att intensifieras under januari 2023 och många av dåden riktas mot ledande personer i Dalernätverket och inte helt oväntat leder det till hämndattacker mot personer kopplade till foxtrott. Och efter ett tag så börjar det bli tydligt, inte bara för polisen- utan också för media, att konflikten står just mellan Dalen och Foxtrott- och att det är Sundsvall man krigar om. Petra Berggren är en av många journalister som hör det. Och, och vi är väldigt osäkra själva. Vi är det. Är det bara så att någon har slagit på den stora trumman nu- eller vad är det här handlar om? Det var väldigt svårt att få bekräftelse, det var väldigt svårt att få information- men, men vi, vi förstår allihop att eh, det är nog så här. Vi hör ju det hela tiden: att eh, Stockholm är trångt. Det är nära mig fyra norrut. Bland de skjutningar och sprängningar som sker i Stockholm i början av 2023 riktas fler av dem mot en anhörig till Dalernätverkets ledare Greken. Det rör sig alltså om sprängningarna mot restaurangen på Södermalm i Stockholm och mot en kontorsbyggnad i Kista som vi tagit upp i ett avsnitt tidigare. Och poliser har beskrivit för oss att det var där man såg att konflikten trappades upp eftersom attackerna så tydligt riktades mot anhöriga. Och det här är också något som kommer att märkas i Sundsvall. Samma dag som sprängen i Kista misstänker polisna att Greken genom alias ett och Plomo anklagar KP för att ha del i det som hänt i Stockholm. Bland annat skriver Platt och Plomo så här enligt åklagaren Henrik Valin. Hoppas allas familjer är redo. Du tror räven bryr dig om din familj. Det handlar om att du går med räven mot mig. Du ger dig in i något som, som inte kommer sluta bra plato och Plama avslutar med att skriva att, citat, vi hör som sju dagar igen. Men redan dagen efter så fortsätter den skarpa tonen från honom enligt Henrik Wallin. Jag varnar dig igen. Händer det något mot någons familj där uppe, då din familj kommer drabbas först. Räven är en liten pissluffare och så vidare. Han är en bluff. Men om ni vill fortsätta med familjerna, Jalla, kom. Jag har alla adresser på din familj och rävens grabbar också. Platta upp låm och Plomo fortsätter med att skriva våga göra en grej till mot familjen då ska ni se horhus och i Sundsvall så pågår planeringen för fullt för nya våldsdåd. På bara några dagar i januari så planerar man att mörda flera dalentoppar och flera av deras anhöriga ska också attackeras. En organisation byggs upp och enligt polisen så består den av flera uppdragsgivare som ska tillhöra Foxtrott som i sin tur har kontakt med KP som är organisatören i Sundsvall. Och han står i centrum för all planering och sen finns det olika Transportörer av vapen och narkotika och chaufförer, lägenhetsfixare och då unga utförare. Alltså barn som körs till Sundsvall under en veckas tid för att ja, begå de här grova brotten. Så här beskriver åklagaren Henrik Valin vilken roll KP får för foxtrott i Sundsvall. Vår bild är också att är den som är någon sorts lokalt ansvarig person i Sundsvall. En organisatör, en planerare, en initiativtagare. Och att han har en ganska, ett ganska stort nätverk under sig. Han får hjälp eh, från eh, Foxdott-nätverket. Men han har också ett, ett nätverk med hjälpredor. Då. Utförare, lagerhållare, allmänt hjälpredor och så vidare. Och som i olika konstellationer dyker upp och, och gör allt ifrån stort och smått. Organiseringen sker i olika chattgrupper, främst på Signal. Och grupperna har namn som Norr, Bomb, Sund, Spräng, Sundis, Chefer och Jap. Helgen som följer alltså den 20-22 januari- så sker det flera grova brott i Stockholm. och De har ju vi tagit upp i p tidigare. Bland annat handlar det om mordet i Huvudsta- och en skjutning i Enskededalen mot en kille- som inte hade nått med kriminalitet att göra. Och det har vi berättat om i tidigare avsnitt- som barnsoldaterna, seronätverket och räven. Alias att Hamado som enligt polisen ska tillhöra Foxrot och vara en av de här uppdragsgivarna- uppdaterar KP om läget i konflikten med Dalen i Stockholm. Hamado skriver att man ska köra tre till fyra adresser i Stockholm, alltså skjuta eller spränga mot tre eller fyra adresser. Han skriver också om mordet i Huvudstad som man manjapp någon som är med dem. Ja, Foxtrott går på offensiven mot Dalernätverket i Stockholm under den här helgen. Och efter skjutningen i Enschede-dalen där två pojkar jagade en kille som alltså inte hade något med konflikten att göra och sköt mot honom med automatvapen så skriver Plata och Plamo, alltså det som polisen misstänker i Greken, till KP igen. Han skriver, ni är de största amatörerna och ni skjuter randoms oskyldiga folk. Och räven har bara 15-åringar, jag har snipers, riktiga mördare. Och det fortsätter med du kommer bli jagad för resten av ditt liv, din familj kommer gråta blod och jag ska skicka alla era adresser till himlen. Och KP han skriver också med en av uppdragsgivarna från Foxtrot som ger honom tips på hur han ska svara Plata och Plamo eller Grekenda om man tror polisen. Och så här skriver uppdragsgivaren enligt åklagaren Henrik Wallin. Säg vi kommer att köra på gatan men eftersom inte vi hittar er och ni gömmer er måste vi locka fram er, era horungar. Lämna staden eller det kommer fortsätta sprängas tills ni vågar komma fram. Och Hamado föreslår att KP ska avsluta med Må bästa man vinna och skriv aldrig till mig igen innan Hamado önskar KP en god natts Ganska trevligt. Och att det är Sundsvall konflikten handlar om börjar också bli tydligt för Sundsvallsborna. Under januari så har de märkt av den ökade polisnärvaron i stan. Och för Petra Berggrens redaktion P4 Västernorrland så är det ju självklart att öka bevakningen av polisens arbete. Vi visste att polisen var ute efter att stoppa någonting. På stan så pratar man om att det kommer att smälla. Det är bara en tidsfråga. Precis som vid skjutningen i bosvedien har man värvat utförare och först ut är 19-årige Somchai som vi kallar honom. Han är från Upplandsbro norr om Stockholm. Som Shay har en skuld och nu har han fått ett uppdrag som han ska utföra för att bli av med den här skulden. Han kommer till och med att gå plus om han genomför uppdraget. Han ska först ta sig till en mack i zona där han ska ta emot påsar med termosbomber. Och sen ska han åka till Sundsvall och spränga dem på en balkong. Men dagen innan som Shay ska åka får han kalla fötter. Då blir han hotad av en av uppdragsgivarna. och Åklagaren Karin Everitt läser det som skrivs. Bror, om du inte löser det här uppe- då det är kutt för dig. Du har varit skyldig och länge. En principsak är att du betalar tillbaka- annars din säkerhet inte är garanterad. Om du är live, du blir av med skulden- och du går plus. Som Chai skyller på att han är sjuk- men uppdragsgivaren köper inte den anledningen. Bror, det är bestämt du ska åka idag. Du blir frisk där uppe, det är lallish. Dajri, du var frisk igår kväll, vad händer- Aj, det är då du åker upp, du sover nästa dag, du är frisk. Och uppdragsgivaren hotar också som Shay med att någonting kan hända hans familj om han inte lyder. Men när som Shay är på plats i Sundsvall skriver han... Bror, jag kan inte riskera åtta år plus för 20 lax skuld. Det är inte värt det. Och så skriver Hamad, vad snackar de om? Gärna vad menar du? Du vill inte köra, eller? Mannen, du har åkt hela vägen upp dit, har löst allt... Där, sen, nu du ska säga du vill inte. Det funkar inte så. Som tjej och uppdragsgivaren kommer överens om att han ska få tio lax förutom att skulden blir löst. Balkongen som han ska spränga tillhör mamman till en dalen kille i Sundsvall. Det är han som KP förut har skrivit till om att de är klara med varandra. Och det här är en av dem som KP pekat ut som måltavlor för de attacker som planeras de här dagarna. I chattgruppen Bomb får som tjej instruktioner av ett välbekant konto i Petri Krim, nämligen Taurus. Han som dömdes för att ha instruerat gärningsmännen vid sprängarna på restaurangen på Södermalm i Stockholm och vid en kontorsbyggnad i Kista. Han är också aktiv här. Och så skriver Taurus vidare till gruppen Bomb då. Ni behöver öppna termosen och sen trycka in ett finger eller något smalt föremål så att... Eh Eh, tändhatten får plats. Sen trycka till då det blir tight mellan degen och tändhatten. Bror, skit i. Vi skjuter imorgon. Tre attentat. Knullar här. Vi skjuter. Dödar alla. De smäller direkt när man tar koppar mot batteriet. Plus och minus. Men trots Taurus noggranna instruktioner under flera timmars tid så detonerar inte sprängladdningarna. Till slut så avbryter Somchaj och dagen efter så åker han hem till Upplandsbro. Dagen efter kommer flera nya killar till Sundsvall från södra Sverige. De går under namnet tre klivare i chattar och får också i uppdrag att spränga mammans balkong. Samma som Somchaj alltså. Och det är tydligt i chattarna att uppdragsgivarna vill att de som bor i lägenheten ska dö. Taurus skriver, lägg stora stenar bakom den, alltså bomben, så blir de tjaubela med personen där inne. Och om de siktar rätt, hon dör. Då svarar en av uppdragsgivarna, hoppas bror. Men sprängningsförsöket misslyckas även den här natten. Och när det inte funkar den här gången heller så ändrar uppdragsgivarna sina planer. Bror, skit i. Vi skjuter imorgon. Tre attentat. Knullar här. Vi skjuter. Dödar alla. Och senare så visade det sig att balkongen som man försökt spränga inte ens tillhör Dalentoppens mamma utan en granne till henne. Ja, men I och med skjutningen som skedde i stadsdelen bosvedien i Sundsvall där i december 2022 så är vi ju oroade för att det ska komma fler våldsbrott. Alltså hämndaktioner till exempel. Så att vi påbörjar ju en intensifiering av informationsinhämtning. Det här är Josefin Perming Tengqvist som är gruppchef i grova brott i Västernorrland. Hon är en av många poliser som förbereder sig på att flera våldsdåd kan ske i Sundsvall i januari. Man är mycket mer synlig, man är mycket mer offensiv i sitt arbete för att få in just information om det kan uppstå fler eh, händelser som den i bosvedjan. Ja, för tanken från den kriminella sidan är ju att det ska ske fler liknande händelser som i bosvedjan. Nästa mål är en dalen-kille som är välkänd i den kriminella miljön av polisen. Han är också rappare och kallar sig chattar för artisten. Och det är en välkänd person i stan, berättar Petra Bergren på P4 Västernorrland. Han var lite av ett stjärnskott. Han släppte en låt, blev signad- och började spelas mycket på Spotify och sådär. Och det här var någon på uppgång. Men det föll ganska snabbt. Det, det blev inte så. Hans artistkarriär tog en, en annan vändning när han istället började figurera i de här sammanhangen oftare. De som har insikt liksom, i de kriminella världarna kanske till och med har, har varnat för honom att äh, det där är ingen bra kille. KP har nu kontakt med en tjej som ska goa artisten, alltså locka honom till en plats där andra kan skjuta honom. Tjejen skriver till artisten och frågar om han har röka och sälja. Samtidigt skriver KP till henne att älskling det du gör nu bevisar mycket till mig när du redan vet vad som kommer hända han. Artisten undrar hur tjejen har fått hans nummer och hon skriver att hon har fått det av en tjejkompis. Men artisten blir misstänksam och vill veta vem det är. Och när tjejen inte vill lämna ut numret till henne så kommer de fram till att hon ska försöka skaffa droger någon annanstans. Av försöket att goa artisten misslyckats alltså men mordplanerna fortsätter. De kommande dagarna så levereras vapen till Sundsvall, två kvinnor är det som ska ta hand om dem men också narkotika som förvaras och transporteras mellan olika lägenheter. Och det skrivs också i chattar om att mörda fler personer med koppling till dalen. Till exempel att det ska göras ett nytt försök att döda samma kille som skottskadades i bosvedjan. Och i chattarna skrivs det också att man har koll på hans flickvän som bor på en ort utanför Sundsvall. Döda henne också om det behövs skriver man till exempel i chattarna. Den 25 januari är fyra unga killar på väg upp till Stockholm en hyrbil från Växjö. Killarna kommer från olika städer och ingår i chattgruppen Skyttarna. De stannar vid en parkeringsficka utanför Gävle, tar upp en mobil och filmar när de provskjuter en glock. De börjar nu också få instruktioner om vad som ska hända dagen efter. Men det de inte vet är att polisen följer deras planering i realtid. För polisen har lyckats hacka sig in i en telefon. I det här ärendet så fattas det då beslut om hemliga tvångsmedel. Några dagar innan tillslaget så kommer vi in i en mobiltelefon. Där kan vi följa konversationer i realtid. Ja, under utredningen av mordförsöket i bosvedien så riktas polisens uppmärksamhet mot KP. Man begär så kallad hemlig dataavläsning. Och det är som ett lagligt dataintrång där polisen kan följa samtal och vad som skrivs i sms och i chattar i realtid. Och när polisen ser både vad KP skriver och vad andra skriver till honom så får de minst sagt fullt upp. Grova brottgruppchefen Josefin Perming Tenkvist igen. Vi ser att det planeras och förbereds för våldsdåd just i Sundsvall. Ju längre tiden går desto mer intensivt blir det här händelseförloppet och informationen blir mer och mer detaljerad. Med anledning av det här så ställer vi en ganska omfattande organisation på fötter. Vi får resursförstärkningar från hela polisregion Nord- men vi har även hjälp av några nationella avdelningar inom polisen. Torsdagen den 26 januari har polisen kraftsamlat extra många spanare och insatspoliser inkallade från regionen. Och några som också kraftsamlat är Foxtrot och KP som nu efter dagar av planering ska skjuta artisten. Utöver det har KP skickat runt bilder till utförarna på totalt sex tilltänkta offer, alla med koppling till Dalernätverket. Vi kan följa med det som skrivs i realtid. Det är då vi inser att nu börjar det här intensifieras, att det är någonting på gång. Det är framåt, framåt tidig eftermiddag som vi inser att det här det kommer, det kommer att hända någonting här. Resten av dagen kommer Josefin Perming Tengqvist, åklagaren och flera andra poliser att leda insatsen från ett rum inne på grova brott. Och där inne så följer de mordplanerna på artisten sekund för sekund. Vi har ett stort konferensbord som vi kan samlas kring och sen så är det mängder med whiteboards över hela alla väggar är klädda med whiteboards för att vi ska kunna sätta upp information. Sen har vi ju även ja, en uppkoppling så vi kan visualisera från dator. Eh, vi är, är, ibland känns det som att programmet är ens andra hem. Man tillbringar väldigt mycket tid där under, under olika utredningar. Åklagaren som också är förundersökningsledare är ju alltså med i det här rummet och på det sättet så kan poliserna få snabba beslut om till exempel husransakan. Man har också gott om spanare runt om i Sundsvall under dagen som följer de misstänkta. De här gärningspersonerna har ju olika roller i brottsligheten som befinner sig på lite olika platser i Sundsvall. Och en av dem som man har span på är såklart KP. Polisens spanare ser honom lämna en lägenhet på Södermalm i centrala Sundsvall. Ja, det är KP, en av skyttarna och en tredje person som kör runt i en bil. Vid två tillfällen så kör de sakta förbi artistens bostad. I utredningen så kallas den här bilturen för rekresan. KP kör sedan tillbaka till lägenheten som han tidigare lämnat. Och nu pågår febril aktivitet i olika chattar. En tjej ska leverera en kalashnikov och en pistol till skyttarna. Hon ska ta sig till deras lägenhet med taxi men har problem med att få en bil. Och i en annan chatt diskuteras överlämnandet av en bil till skyttarna. En bil ska fixas, parkeras utanför tryckarlägenheten och nyckeln ska läggas ovanpå ena framdäcket. Och strax före sex på kvällen så gör sig skyttarna redo för att lämna lägenheten. En av dem skriver till KP och frågar om adressen till citat festen som enligt polisen då ska vara platsen för skjutningen. Och skyttarna får också instruktioner om att bilen behöver parkeras om i väntan på vapnen. Och den här informationen når ju polisen direkt. Alltså att skyttarna är på väg att få sina vapen och att de sen ska ta sig mot artisten. Och även om polisen har koll på vad som händer så blir det ju en kamp mot klockan här. Stämningen intensifieras ju, ju mer detaljerad information vi får in. Eh, när vi förstår att nu är, det, nu är det nära då går ju stämningen att ha på nästan. Det är ju otroligt... Koncentrerade och fokuserade medarbetare eh, som hjälps åt det här tillslaget. Och en av skyttarna har nu lämnat lägenheten för att parkera om bilen som ska användas vid skjutningen. Han parkerar om och väntar på att tjejen ska komma med vapnen. Tjejen med vapnen har till slut fått tag på en taxi. Hon skriver 1806 att hon åker nu och precis då grips hon av polisen. Hon har en kalashnikov och en pistol, en glock på sig och senare kommer polisen hitta en till kalashnikov i hennes lägenhet. Och när hon inte dyker upp så frågar skyttarna KP var hon är. Till slut går några av dem ut och kollar. Och då griper polisen skyttarna och de griper också killen som sitter i bilen. En av skyttarna har typat sin jacka och byxor vid hand och fotleder. Polisens tolkning av det är att killen gjort det för att inte få på sig partiklar eller att lämna andra spår på brottsplatsen. En annan tjej är på väg till platsen för att leverera handskar, masker och handsprit till skyttarna. Men när hon kommer till platsen så skriver hon till KP att det är fullt av poliser vid adressen. Och nu fattar KP att något har hänt. Han skriver till en av uppdragsgivarna att grabbarna, alltså skyttarna, inte svarar. Han skickar också ett röstmeddelande till en annan med instruktioner om vad som ska göras om han torskar. Och 19.07... Alltså en timme efter tjejen med vapnen grips så grips också KP i en lägenhet på Södermalm i Sundsvall. Och nu gör polisen också flera husransakningar. Vi gör beslag av flera vapen och termosbomber och vi hittar dessutom en ganska stor mängd narkotika. Samtidigt som polisen Josefin Permin Tänkvist och hennes kollegor pustar ut efter gripandena så är P4-rapporten Petra Berggren ute och kör runt med bilen. Hon ser att det är mycket poliser och mycket annat folk ute men efter ett tag måste hon tillbaka till redaktionen. Då får jag en notis om att polisen har gjort ett tillslag på flera adresser samtidigt. Gjort stora beslag av narkotika, vapen och har frihetsberövat ett antal personer. Petra har alltså missat det stora tillslaget. Fan. Jag var inte där. Jag var inte där. Det vill man vara såklart. Man vill dokumentera och rapportera om arbetet som sker eftersom att jag var ute för att vi kände på oss det här. Det skulle hända när som helst. Polisbil efter polisbil med misstänkta rullar nu in mot polisstationen i Sundsvall. Insatsen får ju se som minst sagt lyckligt för polisens del som de troligtvis lyckats förhindra ett mord. Men det finns ett problem. Sundsvalls polisstation är väl inte riktigt dimensionerad för så många gripna samtidigt. Så att jag minns vid ett tillfälle när jag tittar ut genom fönstren på polisstationen så är det en lång kö med polisbilar utanför som väntar för att kunna komma in med sin fredsförövade. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med folk inne i polishuset just då- för att ta hand om alla som har gripits. Vi ringer in förhörsledare och utredare under hela kvällen egentligen. Ju fler vi griper desto fler ringer vi in för att komma och hjälpa till- med olika utredningsåtgärder. Det ska ju även genomföras och Det ska tas blodprov, urinprov och liknande grejer. Så att det var en otroligt intensiv kväll- och när vi summerar det här tillslaget då, långt in på natten så har vi ja, gripit eller hämtat in runt 15 personer. Och av de här då så är det 6, 7, 8 stycken som anhålls. Och dagarna efter görs flera gripanden och husransakningar av Sundsvallspolisen. Insatsen blir en bekräftelse på det som Petra Berggren och många andra anat. Sundsvall är centrum för kriget mellan Räven och Greken. Och när häktningar följer så finns det namn hon känner igen. Några av de här, det var inga nyheter. Det var namn man känner igen. Vet vilka de är. Rör sig i de här kretsarna. av Tidigare var misstänkta för brott. Men sen är det klart att man reagerar på det som alltså, tyvärr håller på att bli normaliserat. Att så här, Jaha, född 07. Och att det är barn och från jättelångt bort, om man ser till Sundsvall, som ligger i mellan Norrland 35-40 mil norr om Stockholm. Liksom. Unga skyttar inhyrda från Jönköping. Vad är det här? Ja, KP, de misstänkta fixarna och utförarna häktas. Senare under våren så försöker KP få en vakt att smuggla ut brev mot betalning. Och det försöket misslyckas och istället så hittas brev i hans cell där han bland annat ger andra misstänkta instruktioner om vad de ska säga i förhör. Framförallt att de inte ska säga att det är han som är KP utan att KP är en nära vän till honom som han har umgåtts mycket med. Och att så många sitter häktade märks i Sundsvall. Josefin Perming tänkvist hos polisen i Västernorland igen. Några av dem vi anser har varit väldigt ongivande för kriminella handlingar i Sundsvall har ju suttit fredsförövad under en lång tid. Så min uppfattning är ändå att det blev lugnare. Sen har det ju skett nya våldsdåd i Sundsvall efter det. Men vill nog påstå att det ändå har, haft, att det har varit kännbart att så många personer så suttit det blir ett frad. Och det här är en bild som Petra Berggren på P4 av känner igen från hur snacket går på stan. Åh, vad skönt! Nu är de bakom blås och bomb. Nu är det lugnt igen. För de som kanske står nära kriminella miljön eller jobbar nära ungdomar i riskson att bli rekryteras och där är ju fortfarande livrädda. Många gömmer sig, det blir väldigt tyst. Man håller sig undan, verkligen. Men ganska snart börjar det ju surra igen. Någon måste ju hoppa in på de här tomma bänkarna nu. Liksom. Någon måste ju in. Någon måste ta de här platserna på planen. Så ganska snart börjar det surras. Det är ju knark och vapen som har tagits. Det är ju pengar som ska in. Någon måste ju in och keep up the business- så polisen är ganska beredd på att det ska hända fler våldsbrott. Och det finns anledning för polisen att ha beredskap när åtalet mot KP och de andra närmar sig under sommaren 2023 inträffar ett nytt grovt brott i Sundsvall. Efter det misstänkta mordförsöket inatt vid Sidskön i Sundsvall där två personer hit. Skadade. Så polisen under dagen genomfört brottsplatsundersökningar och pratat med närboende. Läget för de skadade beskrivs som allvarligt men stabilt. Josefin... Det är två tonårskillar som först verkar ha kidnappats och som sen nästan mördats i området sidskön. De två pojkarna lyckades sen ta sig till en bostad och fick hjälp till sjukhuset Petra Bergén igen. Vad jag hör från människor runt omkring så, så är man ganska förvånad att de, att de klarar det. Det här ska vara varit ett grovt brott. Och det vi vet är att de var på uppdrag i Sundsvall. De hade rest till Sundsvall för att hämnas på dalen. Det här ska ha varit vad man slarvigt kan kalla för rävens grabbar som var på uppdrag för att hämnas en källa som vi pratar med som har insyn i utredningen säger att det är rent tur att de inte utreder två mord och att de två tonårspojkarna utsatts för mycket grovt våld. Några dagar senare häktas en rad personer kopplade till Dalernätverket misstänkta för mordförsök och människorov. Bland de häktade är artisten, han som blev skjuten i bosvedjan och en kille till som pekades ut som måltavla för sidans attacker i vintras. Och under sommaren så trappar både polisen och kommunen upp sina insatser i stan. Kommunen har till exempel en stor antidrogkampanj och man är oroliga för fler våldsbrott i och med att förundersökningen mot KP och de andra släpps. Det som också har hänt nu är att polisen har kraftsamlat tillsammans med kommun, med räddningstjänst, med sjukhuset om att vi måste på riktigt höja vår beredskap. Om det är så att det händer någonting, att det händer eh, våldsbrott som ger skador vi inte är vana att hantera eller påverkan på samhället som kan vara en fara för andra på grund av eventuella våldsbrott från gängkriminella. I mitten av augusti 2023 startade rättegången i en av säkerhetssalarna i Attunda tingsrätt i Sollentuna. Tingsrätten i Sundsvall är inte säker eller stor nog för de 23 åtalade och deras försvarare. Och rättegången den kommer hålla på till slutet av oktober. Och samma dag som rättegången börjar så hittas ett misstänkt farligt föremål vid en bostad i Bålsta. Och det ska enligt våra källor vara riktat mot en av de som förekommer i utredningen. Och de flesta som finns med här i rättegången, de nekar till brott. En av dem är KP och så här säger hans försvarsadvokat Martin Larsson till Petra Berggren. Han förnekar samtliga de gärningar som lagts honom till last och han tillbakavisar det som åklagaren påstår att han ska ha gjort. Åklagarsidan mm. tycker ju att de har ett otroligt gott bevisläge. Vad tänker du? Ja, åklagaren har ju påstått bland annat då att han ska ha disponerat och brukat en telefon och skickat vissa meddelanden. Eh, hans inställning är att han förnekar att han har skickat de meddelandena och det är upp till åklagaren att styrka att det är, precis, att det är just han som har skickat de meddelandena. Och eh, det får ju rätten sen pröva. Men vår bedömning det är att eh, åklagaren inte kommer nå upp till det beviskrav som gäller i brottmål. Vi ser framför oss att han blir frikänd när det här målet väl är ända. Som tjej som var den första som försökte spränga en balkong i Sundsvall i januari, han har i förhör gått med på att det har gått till ungefär som det påstås, men nekar till att han själv ska ha begått brott. Och när det gäller tjejen som enligt åklagarna ska ha spelat en viktig roll vid skjutningen i bosvedjan så förnekar hon mordförsök och grovt vapenbrott. Däremot så erkänner hon delar av åtalspunkten främjande av flykt. Hon erkänner att hon var med i bilen vid fritagningen från sitt hemmet Och vi ska säga det också att ingen från dalen är misstänkt i just det här målet. Och när förundersökningen med sina 10 000 sidor fullspäckade med bland annat chattar släpps så är det inte bara de gängkriminella i Sundsvall som påverkas. Nej, även de som utnyttjat gängens tjänster och köpt narkotika av dem kommer få anledning att oroas. Den har ju redan fått ett namn, svishlistan. Vilka Sundsvallsbor har köpt knark av de här som nu åtalas i den här stora gängrättegången. Vilka har, har swishat en tusen på krogen? Det kan man se. Och det är hundratals namn. Och bland köparna förekommer krogprofiler. Och så finns det hockeyspelare, det finns fotbollsspelare på elitnivå. Och när swishlistan kom ut, då började folk att svettas. Det här kan ju verkligen påverka arbetsplatser, idrottsföreningar. De här människorna som kanske inte alls haft ögonen på sig förut eh, blir inringade nu. Polisen kommer ju sätta in mer span. Det här kommer leda till ingripande. Mm, redan har minst tre personer fått sparken från sina krogjobb, berättar Sundsvalls tidning. Och svishlistan är, enligt Petra Berggren och andra som vi pratat med, århundradets snackis i Sundsvall. En del av dem på listan förklarar att de swishat pengar för mat eller spel. Ja, något annat som sticker ut här är att det också är krogprofiler som är med i kommunens antiknarkampanj som finns med på listan. Vilket har fått bland annat kommunpolisen Henrik Blusi att reagera starkt minst sagt. Och så här säger han till P4 Västernorrland. Och det är riktigt, riktigt beklämmande att så många människor gör det aktiva valet. När vi väljer att köpa narkotika, ja, men då ser vi till så att de här barnen, barnen som är 13, 14, 15, 16 år va, utrustas med sprängladdningar, med skjutvapen och skickas ut för att döda andra människor i vårt samhälle. Idag säger polisen Josefin Perming mengt att hon är stolt över det polisarbete som gjorde att man lyckades förhindra mord. Jag har jobbat som polis i drygt 20 år. Jag vågar nog påstå att det här är en av de absolut största insatser vi har haft i polisområdet Västnorland i alla fall. Med tanke på antalet gripna, antalet åtalade och storleken på förundersökningen. Och även för rapporten Petra Berggren kommer januari 2023 att stanna kvar i minnet. Särskilt när hon nu får ta del av förundersökningen. Jag som är så insatt och har så bra koll på mitt samhälle, det svenska samhället. Precis hur många fruktansvärda saker som pågår känner mig så här. Va? Hur är det möjligt att jag kan vara så blåögd? Det är långt, långt värre än vad jag trodde.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 Jag heter Linus Lindal och jag heter Mariela Quintana Melin. En produktion av Tredje statsmakten Media för P3 Sveriges radio.